perkët brom të rancëshëm që pejti në varet pastaj e ardhmja e një populli. Në të gjitha i mi dëshmitarë shkuas ndëruar se familja tona, familja kosovare sot, familja shqiptare në përgjithësi, kudo që jetojnë vëllëzrit ton, kudo që na përcjellin. Familjet tona sot kanë të zhgjuar nga e kaluara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 ka shumë që far mund të ndikon përmërsimin e familjeve tona. Nga se përshrejku më rrëdhë, me fëllërimi në Allah të azhujel, ndikimi islamit ka bërë që familje tona të dalohen nga familje e kombëve dhe kombësime të tira në rajan, të imi shembul i solidaritetit, shembul i moralit, shembul i respektit, e vlireve të tira më rrëdhë. A nësë duhet të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 të thjesht po ju përmbajtëm me lejen e Allahut El-Ala do ndryshon më të madhe situata në familjen tonë. Dikush mund ta kuptoj atë që po ballavohej me seriozisht, dikush më pak e kupton seriozisht, andaj para se filloj të flas për familjen, dëshiroj të prezantoj një gjë nd të përgjithshme që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 me rrethin, akrëbat, farefisin nuk janë në nivelin e duhur. Ne kemi probleme. Praktikat dëvzhdoshme të familjeve, shkurorizime, të lashe probleme. Praktikën nga ana fëmijëve të prindërve. Ajo që deri ditë ka qenë skandaloze për ne vetëm kur e kemi ndëgjuar se ka jetë kandutor ka i jashtë dikon, tash ne po na ndohet pantaj.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 disën nga manifestimet praktike të kësaj krizit që jemi nuk e përtuarë. Jo për shgënjim, jo kur, jo për dëkurajim, kur, përsi kur të ceka, të balavëqojmë me realitetin, këta jemi, e pastaj të ofrojmë udhëzimet të duhura, të ofrojmë mësimet nevajshme, të cëllat në qëfësi ndjekum, me lene, Allah, Gjellewala, këto kriza absolutisht nuk do të përbëjnë asgje për neve,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 për këtë arshyë e thëmë se ato dhërima që disa më nëndë nëjë lansojnë, imponojnë se ju jo koha, ju jo veni ka qenë gjithë e në këto boshe, janë të kota, të pacenrushme, dhe islamin vazhdimisht, në mënyrë në rafshin teorik, por edhe praktik, e dëshmon efikastetën ti dhe aktualitetën ti për të balavachu me problemet e shoçnis, njëdo koha dhe njëdo vend. Por, këtë po e lëmë për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 Lergasoj. Lergasoj, un jam pjesë e kësaj shoqërie. Familja ime është pjesë e familjeve të juaja. Jetojmë në një vend. Ndajmë prime të njëjta. Prandaj edhe ndajmë prime të njëjta. Dhe rrezikojmë nga prime të njëjta. A nuk është zgjidhje të bëjmë lajka, të lavdërojmë, mirë jemi, shumë bukur është Lergasoj. Jo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 Familja, njerëzit martohen për të ashtruir epshin. Të gjitha kuptimet e tjera të jetës bashkotore, kanë filluar të zbenët të humbet. Po thuaj se jita bashkotore nuk është për diqë qëtër posë për këtë qështje. Apo? Qështja fmive. Po thuaj se nuk janë fmitë për të jetër të posë që ti ushqim. Apo? Apo? tu japim të pijim, t'i veshë mbathin dhe i adërzojmë shkolas dhe përfundej familja. Ne kemi një keqë kuptim seriazat her e këtu. Ne mund nështë teorikisht ta kuptojmë familjën ndryshe, por s'jela praktike është muk shtu. E tërë brengë e babaj të sotë shumë është si t'ja siguran antarët familjës këfshatën e gojës. Kjo për dërshimë së është obligimi ti, dhe nuk përthe milion të uritur, para duhet tjetë kë angazhimi dhe interesimi dhe obligimi i vetëm që e kone tyre, kjo është përqejime. Ku është tjetë i rëllë? Ndë fatë këtë cështë, nuk duhet që tjetë brenga jone vetëme, tjetë gale jone vetëme e përkufizuar vetëm në këtë rafsh, o shqim, pije, veshmbathje dhe pasaj në rrugë.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 që të masë i pasavit e tonë. Ku qëndrojmë ne me këtë problem? Andaj, ne me fillemisht përbalë kësoj krize. Krize së kuptimit të drejt të familjës. Qëka rallisht është familja? Dhe ta, ta zërrojmë këtë kuptim, nga kuptimit i ngusht, i ushqimit dhe pjes, dhe në rafjim bashortur, i shfryjës e epshit, një kuptim shumë ma gjërë, shumë ma kuptim plot, shumë ma fisnek,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 Dukush shikon, ka një listë të gjatë, ndoshta të pafundme të të drejtave të ti. Ose me një fjalë të obligojmë me të tetirët që i kanë ndaj ti. Bova prat që djemt, vajzat, familja apo ta respektojnë nderoin mbi kthyrin, e drejtë e ha më është. Mirë. Para se, nëna sikon kështot, fëmia thot kështot.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 drejth ankuen se të tjerët nuk janë duke u sjellën më tas si duhet prendet ankuen për fëmijët e tyre fëmijët ankuen për pendat e tyre nuk më kuptojnë nuk ndëgjojnë as kush gruaja ankohet për burrin e saj se s'e kupton ankohet për problemet e, e, e, e familjes të burrës saj ku ankohet ankohet në punën e saj tek shoqë të, të kë, e, e punës tek tek shoq koleg të punës atje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 tha pastaj kur ti nuk e ke saktë, edhe nuk bën më korrekt. Ke ç'problem? Gruaja thot pse on e gjithë buret më fali para. Pse on e gjithë aty më ne këtu, pse on e gjithë, pse on e gjithë. Ai kur asoj s'du mo. Buret do të gjejnë se pse on e grua s'tam jetë më kusht. Gjithmonë shikojnë teatri pse nuk po bën. Ti ç'i ka punën tënde? Ti ja ke përgjegjësimin se si duhet. E kjo e ka, edhe kjo i ka kuptimet e veta. Normalisht i ka serimet e duhura që do ti bëjmë Lena Allahu a'la kur vim të këtema, të këthelbi temës, por tash jemi duke përstëdu problem. Andaj, jemi përbol këti problemi që menaj që duhet të mirë me të seriozesht. Nga problemet tjera që pëmire me të, apo që jemi shpërvuar me të, shiku e në ruar, është, mungese e edukatës familjarë, mungese e edukatës familjarë,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 ka filluar të kërinia të shfaq një smune që mund të qurem kësot marja e gjërave si përfaqështë. Shikuarit vetëm në vizlimen e gjërave, jo në esenësën dhe bërthamë në t'yne. Për shambu, shikuarit në bukurir në një të gjërave që marrin sytë. E përsa të nësit, janë të dëmshme. Janë shkatruse. Për e rëndësisht ma është Chostë. Momenti. Knesia e e e e e Chostit. Pasoja kush shikon pasoja? Kush shikon çfarë do të bëhet nesër? Në çështës sot nuk mëson. Sot nuk e kemi zgjatur. Nesër ti ke çës problem për punësim, për mbajtje të familjes? Po kush jeton ditën nesër? Kënaqë sot. Jese për fatsourceforge. Mësimin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 të i kapjo rrugës së sirësitetit, sinceritetit, angazhimit. Andaj, marë e gjire vecë si përfatësisht, mësim si përfatësorë, pun si përfatësore, gjitha si përfatësore. Jo mu ëthëllu pak ma të ka dalë, në qofëse dalë, që se shikoj futbal në në minutë, në qofëse, që ka bëhet më mua, venë kësoj, jo, këse hyrja është në detale nuk ka, Smen, nuk ka mendim për të ardhën më thellë ish ka sa ma sipërfaqëore me kon, mos na lëdh me këto ligjërata. Mos ja kemi të sonu junior topëngëra, mas më lë. Allah, u djë më na, më në opsin. U në më na. Çikë ruka po të çan. Kë veshja, kupa të çan. Ky llastim udhve, a din ku çan kjo, a më në garniere. Këreni me kët kuptim të arkëtimit, kush kanë? A nollë dlo në her dikush më me menon kët punë. A nollë dikush më në na, nal Në shpim e dhënë, ku e njësë, ku përshkanë? Andadet nërë baba me nalë vajtë të ura dhe dhe dhe natërë, ku përshkanë? Vien ura një, ku ke qenë? Ku ke qenë? A s'ka dhe të baba me e pythë të vajtë në të ku ke qenë? Nëse ka qenë dhe shuqa, kam su matematikë, në është ta? Por në që se s'ka qenë duke su matematikë, po kam su dikën të të të të të të të të të të të të të të të të të të t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 Fjalërat e kuptimeve. Të asaj që i më duhet të bëj. Allahu Jellalu Velu, fa aina tadhabun? Ka po shkoni më? Ka ka po doni? Ku i në nisët? Ne shoh se i më nisn kët në kët pik, apo atë shikojmë me çdo punë ashojt. Na i më nis të kemi në shoqëri e zhvilluar, e prosperuar, një shoqëri që kontribon për njerëzimin në rregull.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 pse ashkël di kanë apo pse i bën dikujt padrejsi pse shpith për di kanë pse akuzon dikën samrancë e rendeshme që unë tamar odha që mund po vënë po më, më duhet kjo po mirë llot ti po duhet unë kuptoj që ti po duhet kjo pra a din që duke marrë të a din sa so një sa so viktima është bëu kjo samrancë e vën egoizmi i egër që duhet ta lëftoj egoizmin që njeriu ta shqiptoj nga humnera e, e egoizmi tanzirimna në në në fushën e, e solidaritetit, për krahas, mshirës, dashurisë, kuptimet të thot japin kuptim edhe jetës. Egoizmi dhe e treta që ka filluar të fatkeqësisht të të të të, të lajmërohet në mesin e, e, e shoqërisë ton tash si profesorja egoizmi dhe e treta epse Së është më rëndësi, a është mirë, a është keqë, a bëmë lo, a zëbënë, së është ke më rëndësi. Rëndësishme është se une po kom qefë edhe po ndikë në cipë, momentale. Familia e mësën fëmiju në ndryshe. I të regonë se malin që ja merë tjetrit, apo, para që ja vjëllë dhe i kujtë, 5 minuta kë në cijenë, nërsa këtë tjera tjenë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 Edhe më çka ka filluar të më marr për masën e mëdha. Gjithë këto pika. Dhe e fundi që duhet të më paraqen personi të shikoj ndëruar është se edhe nëse gjejmë se, se dikush do më edukoj fëmin e tij. Shumë se edukata është mrena kufive të kësaj bote. Ku është edukata e besimit? Ku është edukata e ahiretit? Edukata e xhenetit.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 Nuk bën me të bëu prindi detyrat, bën i vet. Po thoj, dëğa fëmi i nderuar, nuk është mirë me të bëu prindi, ti duhesh me bëu. Por on të shtëpit nuk të shoh, ç'e zoti atje. Ja. Në çështë mëson mua, zoti s'kimusim më ashtu. Edukoje kështu. Kjo zbien dash edhe me kush shteti shekullor, çakogale, me kush yeti uh, lajë ka çka do të quf. S'flesh punë. Nuk ka që përdike mi fes në shkolla. Më thon fëmi skifri i Zotit. Që fjallë është bë, predikem fetarë në për shkolla. Kësh pjesë për bërse e proces edukativ, së shke legjiratë fetare. Për ndaj, mi thonë, në përshpje e sëpja tonë, të lezohen fjallë të Allahut Azojel, fjallë të pejganberi sëllallahu a.s. këshirat e ti, në ngesa e kësajnë familje tonë, ndërsa për shumë analist,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 Ruaj e Allahu Jellalu Vara. Kurrë e vërtësi në smundjen e krizës amplëqëni Allahu t'runtë. Shikoj fëmijë 8 vjeçor i detohet me këtë fjalë për të edukuar edukatë mirëfellt. Pa mungesa kësaj nga shtëpia tona. Po prodhon gjenerata të rrezikshme vollëtarban që të zhvëshën nga besimi, të zhvëshën nga udhëzimet e Kuranit sulehit. Kjo është punë shumë serioze ata dalërmonte. Dhe, dhe so përpjekja që bën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 Mir po, objektivi ka me të njëjtë, por tash në mënyrë të ndryshme. Ju më z, por pa z. A ndër serioze? Mungesa e simbesimit okrye familjar, shtëpinë ndën tash serioze. Është kriz që ne jemi duke u ballavantur me ta. 500 vjet më parë, Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: "Morrua uladekum bis sala wa hum ibna us sab".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 për të arruajtur familjen, për të arruajtur vlerat familjare, për nërryshë në qoftë se ikim vlerat familjare, zhdukën ato, me automatizm dhe me shpejtsim më rrëmense, do të bartët këj kas, kjo shthurë dhe qfrenim edhe në shështëri. E kur të shthurët dhe qfrenohet shështëria, atër nuk e di, une nuk e di personisht, se qfar kuptimet e reka zhvillimi ekonomik, liria, e pun të tira që ne,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 Kemi një telefonatë për më së pratë, pas të i bërdojmë. Ornane? Orna? Orna, orna? Eh, Pytja Borë është në të qeshti së duos të më thonë e rosti pregamerës ujubi da në i traunë ku në në në vjetë më kërë kanajtë në shtratë në smundje e nuk e është duos të lotë. A, të dhe që në nuk e në të gjuha? nuk kem dukën dëgjuar. Siç e shoft, ë do të shkakton një problem teknik që është mirë që të tenton edhe një herë ta bën thirrjen, do të ketë sukses më tepër nën kuadër. Ë thotë në Kur'an përmend një ajet nuk ndalohet rëpsërt alkooli, por më vonë ndalohet. Ju do të më sqaroni nëse Kur'ani është vit i komplet një qil, prej qil, rëpsyr, në qjellë për qjellat, pse nuk ndalohet herën e parë? Kurani ka zbrit në natën e kadrit në qilë në dunjas, në qilë në kësaj botë. Pastaj, graduali është gjibrili i e kasirë të përgameri sërallahu al-sallam. Andaj, ka zbrit në basë të situatës rëthanave, që normalisht të këtë të këtë ndikimin e ti të jetë si përgjigje e rëthanave të caktuara, që njërës të kënë mële të kuptojnë. Për e në kori ka qenë, fillimisht,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 Shpesa që kësa e radhe të kemi sukses në njënkuadrimin e sajë? E kom një pyshë që është lidhje me këto motë, që janë të bolume, që povejshën, do me thamë me këto dini e këtë, si nukë që do me thamë, e që po shkojnë në pratu dhastma, në mozikë e për zikë, në në në në qenë, e akshë mujtë, pa? lidhje pak me to me foj, ose me qitë njaj ulegjeratë për to. Po ajo qartë, Allahu alaikum, Aleykum, alaikum, alaikum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 E kemi një telefonat, urnani? Njala. Urna, urna. Selam aleikum. Aleikum, salam artullah. Allah. Për ndëgjaj, për ndëgjaj, urnani me pyten, për ndëgjaj. Qila të në obligime të e burrën dhe familje të ti? Po? Ako vetëm obligime të njëzimin e familje, së apo obligime të tjera? Po.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 Çon do të flas me Lena vajzën e lëndit ta list, por nuk mundemi tash si përgjithë të jap këtu nga se kemi më vetëm ngarkesë telefonatave, që nuk po kam qef të provoj ndo ken nga inkuadrimi. Por nuk përfundon dhe nuk është obligimi i burrit vetëm të siguron ushqimin dhe pijen. Kushdo që e ka kuptuar kështot dhe kuptu e i shpërfill obligimin tinë, gabimë se ka kuptuar rolin tinë në familje. Kemë telefonat kur none? Si duket na si duket na do shtojse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 Abu pa. Hamza dashko Amrin i cili bon darzeto dhe alhamdulillah ka ka pa. ka boni fund madh atë në Gjermani është një grup al-Ahbash që ata non staf losin zehabizmi një fra Pierre Vogel Allahu nuk është një Allahu gjithkuen ççi meselesh subhanallahu men yakide mos vet fraqide kan vetëse familja kanë ndihmuar ne ky grup pa os grupi musliman asha musliman me loja shtbelief shalom e çart amin zo e çarto se brkat pitë spart që njeriu punon arsimtar dhe padyshim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 në masë të madhe. Kimi telefonat? Urna. Nëse ka mundësi edhe një herë, do të të të nëtonë që të nëndëgjen nga se në e pëndëgjojmë, se duke dështojnë, nga regjia në bënë me, dhje se dështojnë telefonat, se do qoftë të hajri shalaf. Thëtë, ampranuhet namazi, vetëm suret Elhamdulillahi dhe Kul huwallahu Allah. Pranohet që kurseja që duhet të të kihet paraqysh në namazin tonë është Ta'din Elhamin. Ka Elhami është baza dhe shtylla e namazit, duhet të këndohet në namaz. Edhe Kul huwallahu është një sure që është mjaftueshme të këndohet pas Fatihas. Un po them për fillim është e mjaftueshme, por ju jo të mbetet tonjer. Ju të, jo të mbetet këto. Po, Edin Elhamin dhe Kul huwallahu atë po, fillo më afat. Portoj fakte që huaja Allah më thë, po bëj këvet çikaj, edhe tash 10 vjet veç kurrë Allah, jo kështu. Andaj për fillim fillova me elhamdullilah rabbil alamin ve kulhu wallahu ahad. Por shoqëjdo herë dukem mësu sura e tjera. Inna a'tainaka al-kauther, wal-'asr innal insana lafi khusr. Ata shkurt ka, ka, ka dy rreshta të vogël, imson njëri thjesht. Q të mëson sa më shumë namaz. Kemini telefona tetë të radhës. Unë ne <tjit>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 Son tekim dy tre pyetje që e dëshmojnë praktikisht atë krizën që unë fola për të. Ne kemi krizë të këtyre obligimeve. Guria thotë në kom drejt me dorë, në kom drejt me punë, në kom drejt po, në kom drejt po. Mirë, para se të thuash sa këti drejt. Obligimet e tjera që kia po i krynshi duhet. Ti ke obligimin të tjerë që kia, pastaj kitë të puktë të tjera më po. Ana kemi neu më duhet që të mirë me pak mëyrë të më të të, të, të të detajzuar uh, kur bije fjala për obligimet dhe të drejtat.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 Kemi telefonat urdhane. Selam aleikum. Aleikum selam rahmetullah. Selam aleikum. Vos, më trego vet. Çfarë ke të mëshun pa fjalë në parfume fen, ka një tutha. Kia mezi, kia mezi me nisëni komo, po shpjegoj ashi popullshate kia mezi vot, kia mezi këtij popullit. Po. Së si ato marr vesh u oh. zgjat për këtë. E qartë, ola, qartë. Ba në mëndirë, së da malik. Aleikum, salam të Allah. Kër mungon bestimin e Allah në dhujel, kër mungon informatet e duhura, për fejnë si duhet, atëherë, në këtë kët ambient, ku mungon kjo, kriot një ambient shumë i përshtatëshëm, shumë i përshtatëshëm, për daljen në shesh, për shfaqin e bestytnive, gënjie shtërave, panikave, e kështë mërë.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 Allahu a din ku do të kemi. A do as kur të përsërit. Kemë në telefonat. Selam aleikum. Aleikum us-selam wa rahmatullah. Ëh, uh, huja kam një pyetje rreth çështjes së dush të Tiganëri Allahute Jubi aleikum ai ka domoshem ka duru, nuk ka bodu deri domoshem pas namë 18 vjet të mundje në shtrat. Ëh, uh, a është më mirë si edhe na kur të kemi shumë smunditron, shumë smund, fumi më klik.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 pon një ri kuroz provcaktume. Për shembull, një smunje dhe mund me të kaluat. Si bën problem në angazhimet e tëtës të, nuk i bën telasha. Mirë me bëj sabër. Dhe mirësh me lën, më thon Allahu, o Zot, kurdo që ti e din që është për mua, do të më shëron usharam. Dhe që se ka mundësi, më bëj sabër. Bën dua për punë tira. O Allah, fal më gjuna. O Allah, më bën këtë provë ngritë shkallësh. Falë më katër. Dhe kjo lutje, e lut kuroz smut, po nuk e lut pashërim, nëse ka mundësi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 Kur smuni atina bjen na na na bjen telezonin. Por nëse nuk kleni çka të modet keq, nuk osmundi diçka aron, më bëj sabër shumë mirë. Por nëse e din se nuk po mund më bëj sabër ose kam ushimu rreziku sa briti, më mirë shmëlut Allahu xhelalu veala për shërim. Pegameli sallallahu alaihi ve sellem ka bua dua për shërim. Ne kamsu duken Allahumma rabban nas. O Zoti yon, Zoti njerëzve, i dhebi el bas. I dhebi el bas. I dhebi el bas lërgoj e këtë smunja, dhe, ishfi, shërana, ënë të shafi, ti ishë rusi, shë i faen la ju gëduru, se kamma në shëra, ose shëraj këtë smunja me smunja, që nuk këthejet më, nuk këthejet më, lërgojt, tërsisht, këna kam së më do, varin nga në gjendja një riut, atëra edhe e përdojë doan. Kemi një telefonat, urnane? Selam aleikum. Selam. Kamendoni hoc, uh, komi fit invente, çfarë mendoni për Sheikh Safar Hawalin apo Seleman al-Audan? Ai ndiej kartë dhe ju, dhëniot ti lexojin. Po. Mendoj që këta dy dietarë, në shumicën e tjerë që janë dietarë të ummetit dhe që janë të njohur në çarqet e ummetit, nuk janë shumë të njohur tek ne. Ne nuk kanë ndikim të madh tek ne.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 çdo kujt i mirë fjala dhe i refuzoi. Vetëm nga ajo që e ka qeluar argumentin. Por të marrim vetëm tani në këtyn e dietarëve apo të tahudhëm në bërllog, dhe mosta marrim paraqisje fora. Thusen nuk ka më asgjë, thusen nuk ka më asgjë. Vetëm pse kanë bënë një fjalë në një shkëndën e gabimit, mendojnë se nuk është stomë, as nuk është ndershmë, as nuk është morale, as nuk është njerëzore. Prandaj, pta domthon shpesh e fur havalë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 Ta e që nuk është në regull, nuk është për patim argument, e refuzujem si kurse nga gjithë nuk është jetër dhe vazhdojnë jeta tamam si kurse, si kurse duhet. Kemi në telefonatë, urnënën e? Fëllom alejkom. Alejkom selam. A mëj me ta vërgoz një pjyqe? Po, urnë. Kër kamen adjiku allahu, adjiku a gjikua allohë, a gjikuhem dhe së njerëzit a kredja allisat. E qartë chart inshallah. Selam aleikum. Aleikum salam wa rahmatullah. Dukimi i njerrës do të bëhet në tokë, pasi që toka të merr një formë tjetër, si kur se Allah xhalleu oleu that në surin Ibrahim, yaumatubaddalul ardhu ghayra al-ardh. Atë toka do të shndrohet në një strukturë jonë tokë. Në në vetëm një hapësir të shtrirë, një sipërfaqe të gjerë pa kodra, pa kthesa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 Kështë i këndodhë pas vdekes dhe pas rinjales tonë. Ndërsa, kur gjykojnë, gjykojnë ata që kanë gjitë të ngarkuar më obligime, njerëzit dhe gjenet. Gjenet janë krijesa që Allah i ka kriuar nga njëzgari pa tëmë, si kurse thatë në surën e rrahman, dhe janë të ngarkuar më obligime, si kurse Allah gjellë e ura thatë në surën e dharjat, wa ma khalektu l'gjinnë e ura l'insa illa li abudun. Gjenet dhe njerëzit i kam kriuar që të më adh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 Padresis një kohë tjetër, sikur se kanë hadith pejgamberisë sahem, përshëmull një dash me brina e ka godit një dele pabrina, e ka keqë përdorë dobjinën e saj. Dënë gjykimi të ringjallet dhe kësaj deles pabrina i ngjitën brina për ta goditë kët dash që të merr hakun e të shpaguin. Zvete, të dhe pas sa të shpaguin hakët mes vete, sot Allah jallahu ala kunu turaba, bën dhe shndron në dhe krijesë të tjera, nga sa ata nuk janë për problem dhe nuk janë për llogaritje.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 Pa, pa. Mëllaj, kjo këto shenja që do më thonë ka pa borënë, së drejshëm ka pa dhe që kanë qële, kështu më radhë, unë nuk e di. Mirë, pa marëm telefonata deri në fund, pas taj do t'japin përgjëja për një rrënë në fund një shumë. Urna? Urna, mëmra ama. Mëmra ama. Urna? Këtë nësionën për jashti vi? Urna? Këtë nësionën për jashti vi, është? Po po, po po, po inkoll po. A ndi piti pozh nga komsci? Po po, falova ton dojuim fal. Ëh, ti dimensionet që do arkivohen te ato vetë kë, a mund të po fol. Po, po. A komsci, a komsci me ditaj, kod i kodës, çfarë thje ka, ëh a komsci kujtojmën a kizëratën që bëmojnë, ç's'po kreshit ëh pra i për Rome. Po, po, e qartë, e qartë o da, e qartë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 Këmë një telefonat? Kërdo në ne? Njëmë në Roma. Njëmë në Roma. Qa është të mjë përgjëm të përcjëm të vëmë në bjerë. Shumë po plitet, ose po bisedonjë për lini në dokatën e flive. Nukon dhe gjë asë gjë që po falë një për shemblë për edukatën e so so so shkollimi një nivellit lartë, akademik, sa mjek, sa ingjënjer, sa fizikant për banë për shemblë në vëmët kë Pa. në shku më vendre të tira në shpëllinë. Por betën ba... të litet në një kandë, kësh dhjot mu stabilizu fëmija vetëm, përsh e mund rrëf palje, atë që të kësh të rrëf të shkënë të shkënë së matutje. Po, e qartë, e qartë allo. Këty bu mdukët është të thejnë bi kryesur, se nga kemë një, një një një një një një një shumë të pasër, pa. po shkëllimin e kemë shumë mra, po. Shumë mra e n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 Mirë, kemi telefonatë mësë të vazhdojnë e me marën, pasaj dhe në prigje. Po urnë? Së nga marikëm. Së nga marikëm. Pojës, dhe shë më të pytë, kam fëllu që një dhe të falën, dhe dhe para një muje, kërë falë që a kisha mështë të rështi dhe marën fëjnare, dhish dhe që një që një qa, përës lemë dhe në kapke. I po të që një muje këmësuk të dy surës që janë kullullu q Alhamdulillah. Do lavaj dhe imza e feja frymaria. Alhamdulillah. Kjo është falë ndikimit të Kur'anit, se Kur'ani është rrem, alhamdulillah. Kjo është përzgjërim. Do për të përsëritet vazhdimi 600 digje 5. Çar sot vazhdojmë përsëritjes se inshallah bënda veçorën kimja po. Alhamdulillah, kjo është një ndikim praktik i Kur'anit që shëron për ato që njeriu vuan dhe hjek vetynë. Shumë shumë inkurajim i rëndësishëm domosë që inkurajues për shumë gashikuesit on. Kimi telefonat urdhani. Selamun aleykum Pistevi. Alepo aleykum salam. Poordone. Selamun aleykum, ju dëshiron ta më japni pritje? Po, falohull, fal. Ëh, po, ëh, shumë, domethënë, kanë punë më të para me disa njerëz kur kanë nejt. Edhe shumë e po versuchen doni florë, thënë për dikën, dhe thënë, valla, është i urtë si si melaçë. Po. e ne dim se qka është medacin, qka është një riu që është kryu medacin, që është një riu a është kjo më në këtati madhë që është të thotë kështu e qartë, e qartë e qartë, i shalla tash mërë përgjigje, i shalla mërë përgjigje e kemi edhe dhe të mjë telefonat pa të inkuadru pasaj se qapin përgjigje në këtë grumbull për në Halo, më urna me huqën dhe shtë të me pojë Pa, të të nëgjojëm, falë, hoqëja pa të nëgjën, falë. Halo. Urna, urna, pa të nëgjojë. Halo. Salamun alaikum. Aleikum, salamun rahmatullahi. Salamu Hoqë, dhe shqa pëta bo në pëtje. Po, falë Allah. Hoqë, shë jak bujarë i për sëjnët. Po. Po kam shumë vëzvese. Po? E jumë kone përtyr për kisha gjamija, -po, sëmë po bini lëtë qiqë. E dishtë ta më të, më të zonë a kishë mujtë më më të nëgumë me shkute një oqë e fortë. Më në këshilua. Ksh, inshallah, inshallah, ta japëm. Ta japëm një po bërë qiqë. Shalomë në aleikum. Aleikum sëraq. Alikum salam wa rahmatullahi dhe që ku e ndëruar me keqar dhe duhet të lejmëraj që me kax përfundan mundësia e inkuadrimit të telefonateve nëse emisioni është në fund e sipër, ndërsa ne kemi një grumbull e, e, pyte shtu që duhet të japim përriqem. Përfunduam atë për Zakina Ikon dhe filluam që të klasim për inkuadrimin ati shikusit që edhe një vretje që adhëm pajtohme të që nuk duhet të fokusu me vetëm në qërëtë në moralit po duhet të f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 qi ja kam mund shumë mish në rastë të logjikës të arsyes, gjithë këto janë probleme tona. Që gjitha këto feja tentojnë mëshëru. Prandaj Islami nuk synon çta bën njeriu vetë që falet, dhe përfundon me synin e Islamit aty. Ka arrit të bëjë një namazdh, pastaj u kryp puna, larg asaj, larg asaj. Njeriu namozi është një obligim fetar që duhet me kry. Por nuk është i vetmi, ka shumë obligime që njëri ka pastaj me kry. Po na kemi një nitë mrekulluse.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 krasmbungjes është skencë apo? Në çfarë tekni propad gënjeshtra? Propad hipokrizia, propad interesin i ngushtë, egoizmi. Atëherë është skencë si u yup kuptime, nga se keç përdoret skenca. Sa so kemi njerëz që është mund të skenstar profesor, proegist, materialist, e psharak. Çka i duhet skencës, a ka keç përduan kët rast? Nga se u bën dëm njerëzoive me skencën e tij. Prandaj na duhet skenca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 Por pse nuk e bëjmë përshëmë e pim një një ilaçe caktuar, e pim bismillah, e pine, u kry. Apo tash pas sa që të duam ku të dëm, këna e falë këna nës. Edhe këtë edhe por të sish arri pse jo? Qase Kurani është shërim. Thotë, kanë dëgjuar se thon i ur si ilaçi është mëkat. Nuk është mëkat, gazetë nuk po e përjashton njeriu me me, la, me me Lekun. Në nuk po e përjashton njeriu me Lek. Por ne po e po e cilësojmë njeriu, mëni cilësi që kanë me Lek. Pelogitën turta ndogojnë gjinoja. Atë dhe ky urr si me lak me kon. Ky s'është me lak. Po si me kon ças sot? Nuk, gjuna, e, këtë, nuk dhe që ka gjinoja, ëh, të përzesohet në kët rrafn nuk ka diçka të keq atë. Dhe e fundit sot kam shumë vezvese, kam shkuën në tyrben teçen kikse ashtu me radh keto ndon në, në, në tyrbe ku kudo që ke shkuam gabim ka po, nga se në tyrben teçë nuk kosh rrem, është dashur të shku tek hoxha i cili firon Kur'an. Qëndon me Kur'an. Plus rand masi në prezant, atje ekid disa xhallar që nëse interesosh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 të çojë të përdorin metoda fetare shrehatike të lejuara që me lenin Allah xhallahu ta ndihmojnë me dol nga kriza që t'ka kapluar. Dhe gjithashtu mos mos e humb hyrën e shpresës tek Allah xhallahu ta lut Allah te barekota, marabdas, fal namaz, lut Allahun sejdë, ngriti duart kaq i thiu jo, Allahumma thit që gjithfuqim shkëro mazot jam dergoma që golë që kam me lenin Allah xhallahu Allah qoma shkëru. Me kaq un po i do fund personte edhe pse kemi kaluar pak minuta nga koha e limituar dhe jemi detyruar çe të ndërprejmë mundsinë e inkuadrimit të pyetjeve, por gjitha kjo vëllai për shkak të kohës së kufizuar, përyshe dëshira jona është çe të i më gjithmonë pran shikuesve tan, gjithmonë t'u ndihmojnë me len Allahu Xhelaluhu -le mat, çe dimë dhe kemi mundsi që ata të kalojnë problemet e tyre, të informohen sa më det sa më mirë për atë që intereson për familjen e tyre, por kaq që janë mundësit, në sallallohjet leuola që t'na ndihmojnë në av sukceset, na ruan dhe na të na mundson çe këtu bashkarisht në bashk punim të ndërsjellë të për mësoni të rregullohemi, të prosperojmë, të ngrihemi, të kontribuojmë për vendin tonë, ta shojmë këtë vendin tonë, shqinin tonë sa më mirë, më mirë, të konkurrojmë edhe ne në tregun ndërkombëtar, me gjithatë ato që duhet, që është e mirëfillt, që është e ndershme, që është e sinqertë, që është e drejtë, dorso mos konkurrojmë në roziqëën krimën e punëshia, gjasë nuk na duhet që të jemi atje. Allahu na leqë të na ruan neve, familjet tona